GRM Linea Sport in linea con lo sport E allora un buon pomeriggio a tutti i nostri amici radioascoltatori che ci ascoltano attraverso la radio e che ci guardano anche attraverso eh, streaming su internet al sito crmepiradio.it. Eh, un saluto a tutti, appuntamento con lo sport eh, cefaludese ed dintorni oggi avremo, eh, praticamente parleremo molto del, dello sport a cefalù anche perché abbiamo eh, due personaggi che ci possano Ci possono dare tantissime notizie Soprattutto eh, visto che ci stiamo avvicinando Anche eh, alla conclusione dei vari campionati E siamo alle battute più importanti dei loro tornei Perché adesso fra non molto finirà la stagione normale E, e ci saranno eh, i play-off Ci saranno tantissimi appuntamenti importanti E allora noi in questo periodo eh, di eh, Chiamiamola stasi In questo periodo che praticamente eh, ad esempio, Come ad esempio nel campionato finale di basket e io saluto qui come al solito il nostro presidentissimo ormai ti chiamo presidentissimo Totò Marsala e eh, nonché adesso eh, presentiamo anche il direttore sportivo eh, del, eh, del, della S Basket Zannella Cefalu, giusto perfetto, eh, io dimentico sempre Zannella anche se l'ho conosciuto e lo conoscevo ed è, è, stato veramente, è stato veramente una persona eh, importantissima eh, soprattutto eh, per Totò perché eh, hai continuato, hai voluto mettere il Suo nome, alla squadra, insomma, e lui era molto vicino. Eh, all'ambiente eh, del basket di Cefaludese comunque poi magari apriremo una piccola parentesi ricordiamo ecco non l'abbiamo fatto nelle puntate eh, precedenti ma mi sembra doveroso anche parlare di questo grande personaggio che ha dato veramente tanto al basket e poi tanto lo sta facendo il resto allora, ok eccoci qua dunque questo appuntamento con CRM linea sport e intanto prima di partire mh, con eh, quello che è lo sport eh, vorremmo ringraziare ancora una volta i nostri sponsor che Sono Mondo Moto, accessori auto e moto in via Roma 127 a Cefalù Globat Viaggi, via Portosalvo 54 a Cefalù e la Betty di Scommessa Online di e via Maestro Pintorno a Cefalù. Dunque oggi in, abbiamo già i nostri ospiti Totò io già eh, ti saluto volevo ecco, ti saluto voi. <ride> ecco, e presentiamo il direttore sportivo eh, del, del, della tua società sì Vincenzo Guadagni, un ex giocatore eh, che eh, dallo scorso anno ha preso eh, voluto fortemente da me eh, questa mia iniziativa per far crescere anche i giovani nel mondo dirigenziale e Vincenzo è uno che sta lavorando sta lavorando bene insieme al nostro vicepresidente Michele Iuppa insieme a, al nostro scusami <ride> Insieme a Davide Affronti, che è quasi tutto fare di questa nostra società, e al nostro medico sociale Francesco Cirgito, e stiamo lavorando, lavoriamo molto in sincronia e quindi tutto fino ad oggi è andato bene perché proprio le nostre idee nel bene e nel male collimano sempre. Adesso poi parleremo con Vincenzo, anche perché è direttore sportivo, parleremo, ecco, intanto facciamolo salutare pure. Eh. Eh, salve a tutti gli ascoltatori di questa eh, interessante trasmissione che ovviamente parla del nostro sport, che è sempre più importante e va sempre più sostenuto. Ecco, poi parleremo a livello tecnico, tattico e parleremo anche delle prospettive di questa squadra che sta dando veramente grandissime soddisfazioni eh, al, al pubblico cefaludese. Toto, in, in apertura eh, parleremo poi, dicevo, di questo, l'andamento di questo campionato, ma hai visto l'ultima partita del Barcellona eh, qui a Cefalù? veramente un pubblico eccezionale, eh, sarebbe eh, veramente un sogno avere una squadra Tutta nostra avere un pubblico simile eh, ogni, quasi ogni domenica, perché la domenica sì e la domenica no. Eh, secondo me il eh, Cefalu ha bisogno, ha bisogno veramente di, di, di sport, ha bisogno veramente di squadre che possano eh, creare entusiasmo. E allora, do... guarda, io... una domanda difficile No, no, no, no assolutamente eh, non ho visto la partita perché noi giocavamo a Messina però già ho visto altre partite al Barcellona e quindi eh, l'ho vista anche mh, con gli occhi di chi era al Palasport, al Palatricoli ma guarda, mh, io sono partito uh, con un sogno eh, che era quello di eh, realizzare di nuovo un nuovo movimento cestistico un nuovo movimento cestistico che eh, dava quelle tante soddisfazioni che il pubblico vuole e fino a qua ci siamo. E certo, noi abbiamo bisogno di crescere, e, purtroppo a, me, a differenza del Barcellona, eh, del, di Trapani, eh, di Capodorlando, la nostra economia eh, cittadina è quella che è, quindi... Mm, Per fare una squadra del genere ci vuole una forza economica non indifferente. Però, sai, eh, se noi riusciamo uh, con uh, il nostro staff tecnico, con questa uh, dirigenza che tanto lavora. Eh, a costruire dei giocatori locali come fino ad ora noi siamo riusciti a fare, perché noi sfruttando i nostri giocatori locali siamo in C2 sì, ma siamo primi in classifica a differenza dell'Aquila e del Mazzara che hanno preso 4-5 giocatori di fuori allora se noi riusciamo a lavorare nel nostro settore giovanile e a creare dei giocatori che abbiano quella forza fisica e tecnica di formare una bella squadra noi possiamo fare anche la B anche se la forza economica purtroppo Va bene, eh, non, è, eh, non è grande da poter sostenere economicamente, ma, ma io... le spese sono i giocatori. Ecco, ecco io volevo dirti questo, eh, io ho avuto la scorsa settimana ospiti qua eh, l'ufficio marketing del, eh, del Barcellona, eh, nella persona di Cristina, poi c'erano altre persone che sono intervenute. Eh, ehm, creare all'interno della nostra squadra, anche se loro eh, giustamente eh, mi dicevano che per fare un ufficio marketing di un certo un genere, di un certo valore, bisogna avere la categoria giusta perché il, eh, la ditta, lo sponsor investe eh, in quattrini solo se ha un riscontro eh, anche eh, a certi livelli Sì, però io rispondo perché insomma io mi occupo un po' di pubblicità ecco, rispondo anche in questo cioè non è il problema creare un ufficio marketing il problema è un altro bisogna vedere in quale realtà di territorio si vive ecco. quindi se io posso fare una serie A Posso fare una Coppa dei Campioni? Dico, il problema è un altro. La realtà economica del nostro territorio purtroppo non aiuterà mai una squadra di alto livello a sostenere i costi di un campionato. No, parliamo di Barcellona che è una grande città con una realtà economica non indifferente e guarda che anche loro hanno problemi, infatti lo dico. Certo. Cioè immagino Cefullo andare a creare una squadra di Serie A, ma nemmeno tutto il territorio di Madonie, delle Madonie può coprire con gli sponsor parte di spesa che... Una società di seriale deve sostenere. Qualunque ufficio marketing, parliamo di marketing, cioè qua non viviamo a Milano, qua siamo a Cefalù siamo in un territorio, purtroppo ahimè, eh, eh, non dico povero, però martoriato dalla crisi. Ecco perché poi il tutto, quando non si fa turismo, quando non si crea attività, quando non si muove l'economia, e speriamo sempre negli enti, qua è sbagliato, non si muove l'economia, non si muoverà niente. Anche mh, perché, fra l'altro, tu hai parlato adesso, eh, hai accennato agli, a, agli enti. Noi fra poco parleremo di una cosa molto importante e eh, che riguarda un po' tutte quelle società che fino a questo momento hanno usufruito eh, del Palazzetto Tricoli. Ma eh, con eh, l'abolizione la delle province, poi tu ci spiegherai un po' che eh, ci sono dei grossi problemi, perché il Palazzo Tricoli è della provincia fino a questo momento. Sì. Allora, io vorrei che questo lo... Insomma, io avrei voluto qua l'assessore allo sport perché anch'io un po' volevo capire la situazione attuale. Anche allora, se noi l'abbiamo la so. invitato, invitato. Lui poi oggi mi ha chiamato dicendomi che aveva un impegno a Palermo e eh, che è giusto che eh, debba anche avere gli impegni da assessore. Certo, certo. Eh, certo. Comunque eh, lui gentilmente eh, mi ha detto che molto probabilmente lo chiameremo al telefono eh, eh, anche se non è in diretta ma lo avremo sicuramente in qualche altra puntata ma intanto oggi eh, quantomeno sentiremo anche la sua voce spero per telefono Ma guarda per quel poco che io so, vabbè, diciamo che è poco eh, se le province vengono abolite, tutti i beni della provincia verranno dati ai consorzi dei comuni e madonie quindi qualunque bene appartiene alla provincia, in questo caso il nostro Palasport, lo dobbiamo eh, dividere... Con tutti, poi non lo so. Attenzione, forse qualcuno è più competente di me, ne sa più di me, ma la realtà è un'altra. Allora, io vorrei continuare a dire a qualche politico che purtroppo ignora lo sport, parla in generale anche a livello provinciale, che il palatricoli ha un solo campo, un solo rettangolo più di due società e mezzo non possono giocare quindi se, quando si dice sempre questo eh, palaz pala palazzetto lo possono soffrire il territorio delle madonie, ma quante società possono venire a giocare? Ma una volta e per tutte vogliamo dare competenza alle persone e gestire questo palasporto in maniera tale che veramente si può gestire non solo con lo sport, perché lo sport abbiamo tre società nostre che già ci giocano, una quarta non può giocarci, bisogna sfruttarlo per altre situazioni, a eventi, manifestazioni varie di qualunque genere, ancora continuiamo a dire che questo palasporto, purtroppo è la verità, appartiene alle madonie, qua se vengono altre società a giocare questo palazzo, eh, palasporto non potrà mai funzionare. Beh, eh, siamo, siamo perfettamente d'accordo anche perché poi se eh, dovessero fare magari a sorteggio no, no, una settimana giochi tu una settimana no era eh, soltanto, semplicemente una, è una battutaccia battuta, so. eh, che eh, comunque veramente c'è questo rischio con la polizia delle province che questo, eh, questo gioiello perché alla fine chiamiamolo pure è un gioiello questo, questo palazzetto almeno quando è nato con l'unico problema dei, dei parcheggi perché praticamente rispetto al numero della capienza non c'è insomma con tutti i problemi che ci sono sempre un gioiello rispetto Allora noi quest'oggi aspettiamo anche Salvo Cimino perché dobbiamo parlare parliamo di Palazzetto ma non dimentichiamoci in che condizioni anche vige il campo di Santa Barbara il campo di Santa Barbara dove abbiamo raccolto anche molte lamentele è vero è che è stato tolto il tetto della tribuna perché è pericolante ma è vero è Anche che la gente non va più lì, ma ne parleremo con Salvo Cimino, spero che arrivi quanto prima. Eh, con il nostro Assessore allo Sport se riusciamo a metterci in contatto telefonico. È vero è anche che la gente se domani piove, perché domani c'è una partita di recupero della Cefalù Calcio contro il Sant'Agata. Eh, la gente non va allo stadio anche perché sicuramente fra eh, pioggia e vento in quella tribuna non ci si può stare cioè, se no eh, veramente bisogna eh, mettersi delle tute spaziali per poter assistere alla partita, comunque ne parleremo parliamo intanto di di eh, calcio giocato adesso poi magari eh, dalla regia manderemo anche uno stacco musicale eh, dunque parliamo di calcio giocato, parliamo di sport parliamo quest'anno una stagione devo dire eccezionale per lo spot cefaludese perché se andiamo a vedere le maggiori società del, del nostro comune sono tutte nelle prime posizioni in classifica fra l'altro ieri c'è stata una bellissima realtà che la Cefalu Calcio eh, si è avvicinata ancora di più al secondo posto perché visti i risultati che sono maturati in campo la Cefalu Calcio adesso è a un solo punto eh, dalla eh, seconda in classifica con i suoi 52 punti eh, dunque si avvicina all'Igea Virtus che eh, ieri eh, è stata eh, sconfitta 3-0 dal Ciapazzi e dunque adesso in classifica la Cefalu Calcio si trova a 52 punti terza in classifica e mentre il GV su 53 poi abbiamo Rocca di Caprileone 59 ma se domani nella partita di recupero dovesse vincere la Cefalu Calcio sarebbe seconda in classifica insomma eh, questo per dire eh, malgrado la copertura del campo, malgrado Santa Barbara non funziona, malgrado eh, l'economia va male ma eh, un plagio veramente un merito ai dirigenti della Cefalu Calcio perché signori miei questa è una squadra seconda eh, se domani vince seconda nel campionato di promozione, e dunque eh, merito a salvo che aspettiamo, ripeto, spero che non mi faccia eh, come si suol dire il pacco e che invece riesca a, eh, a raggiungerci. Adesso noi facciamo un piccolo stacco, un po' di musica e poi ritorniamo nuovamente in studio. Si chiama Mondo. Ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno. Più la guardo, più la canto, più la incontro. Più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama Mondo. Per le strade, donne vendute a basso costo. Figli cresciuti in una notte, come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto. Non mi convincono che parlo della vita è il nostro orgoglio. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama amore. Het is het posto che mi piace. Ik wil Si chiama mondo Dove vivo non c'è pace ma la vita è sempre intorno Più mi guardo, più mi sbaglio, più mi accorgo che dove finiscono le strade è proprio lì che nasce il giorno Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo Questo è il posto che mi piace Nascosti dalla nebbia cause eccoci tornati in studio prima di continuare a parlare con Totò eh, con Totò Marsala presidente della Zanella Basket Cefalù eh, voglio ancora una volta salutare e ringraziare i nostri sponsor, Mondo Moto, Accessori Auto Moto, Via Roma 127 poi ancora Global Viaggi, Via Porto Salvo 54 Betty Sicily, Scommesse Online Via Maestro Pintorno, tutti quanti a Cefalù bene, allora Toto, al momento lasciamo un attimino il calcio anche perché poi ne parleremo con Salvo sempre se ci raggiunge Siamo, eh, abbiamo cercato di metterci in contatto con eh, l'amico assessore Tony Cefalù ma purtroppo eh, sarà eh, in qualche ufficio a Palermo mi aveva detto che era appunto eh, per problemi di lavoro in, eh, non era Cefalù in questo pomeriggio comunque cercheremo di metterci in contatto vedremo se entro la fine della trasmissione riusciremo ad averlo al telefono in tutti i casi eh, rinnoviamo l'invito per la prossima settimana allora prima di continuare il nostro discorso perché avremo tantissime cose da dire e adesso invece parlo un attimo col tuo direttore sportivo poi ci dilunghiamo eh, e soprattutto eh, affrontiamo dei problemi Molto interessanti. Allora, ieri i risultati Polisportiva Virtus eh, Basket e Paceco, 78 a 79. Direttore, una partita proprio... Tirata, come si vuol dire. <ride> tirata. Eh, ci coinvolge da vicino perché Paceco... eh, Lo so, infatti, stavo... Eh, eh, <ride> allora, fatto... Non, non, non l'anticipo. La, la, la domanda la stavo facendo proprio adesso. No, no, no, eh, anzi, può... Eh, vi eh, riguarda da vicino perché... Eh, Paceco dovrebbe eh, in questo momento è al quinto posto, dovrebbe essere la squadra che forse magari potrebbe eh, incontrare la, la, la zanella basket nei play-off giusto? Di cui parleremo fra poco eh, Al di là che comunque eh, tralasciando l'impegno di domenica in cui affronteremo l'FP Sport di Messina eh, che occupa il penultimo posto in classifica, dovrebbe essere una partita eh, abbastanza abbordabile sulla carta, sulla carta tutte le partite sono facili esatto poi appunto andiamo a giocare a Paceco che al di là della classifica che, che è vera a metà eh, ha recuperato tutti gli infortunati eh, gente di esperienza di calibro eh, venderanno carissima la pelle perché vogliono risalire il più possibile per avere una, un posto migliore playoff quindi mh, sarà una partita veramente tosta in cui cercheremo come sempre di far bene allora continuiamo con i risultati la vittoria del basket Cefalù eh, in quel di ASD Mia Basket per 45-83 in questo caso non c'è stata, stata storia una partita eh, tutta in discesa dunque tranquillamente vinta dalla squadra cefaludese eh, poi eh, vuoi fare un commento su questa partita magari? Ecco. Il risultato... Io ne approfitto perché avendo il direttore sportivo <ride> possiamo parlare veramente di sport sì. e non dei problemi dello sport Certo, certo no il risultato è ottimo ovviamente è ancora migliore perché siamo andati a Messina con tre defezioni di giocatori nostri importanti che per motivi di lavoro, perché ricordiamo che noi siamo una squadra non professionistica dilettanti esatto, esatto. E siamo andati molto rimaneggiati nonostante ciò abbiamo fatto una gran partita malgrado tutto, malgrado la... tutto è non ce la stesso un'altra vittoria diciamo facile eh, se così possiamo definirla è quella della Virtus Trapani con la ASD Nuova Agatino per 77 a 68% eh, un piccolo commento su questa gara diciamo sì sono ripeto le squadre sono tutte ottime e sono tutte eh, combattenti soprattutto quando giocano tra le muramiche quindi vendono tutte cara la pelle anche perché quando poi si incontra la capolista si cerca di dare il meglio per tutti i 40 minuti quindi qui abbiamo un'altra vittoria facile molto facile dell'Aquila, della Nuova Aquila contro la SD FP Sport per 91 a 49 dunque anche questa è una passeggiata sì. non c'è stata storia sì, sì. E chiudiamo ha riposato il Mazzara che così a questo punto ve lo trovate a 4 punti di differenza l'ultima partita è stata quella fra Green Basket contro il Basket School Messina vittoria della squadra di casa della Green Basket per 80 a 60 anche questa secondo me sarà stata una partita molto tranquilla abbastanza, senza... abbastanza. Eh, in classifica adesso andiamo a vedere questa classifica che interessa moltissimo Alla, alla nostra squadra perché poi ci saranno gli accoppiamenti per quanto riguarda intanto eh, la prima cosa importante caro direttore sportivo Vincenzo è quella di arrivare primi assolutamente, su questo non ci piove perché sì. ci sarà poi la, la terza partita in casa dunque eh, ci giocheremmo caso mai dovesse succedere l'imprevisto della sconfitta esterna ci giocheremmo tutto in casa dunque il, in questo momento la classifica vede al comando il Cefalu Basket con 32 punti la Nova Aquila con 30 punti Basket Mazzara 28 Green Basket 22 Paceco 18 e Nuova-Agatino-Capodorlando 16, ci fermiamo qua perché dovrebbero essere queste le squadre che eh, praticamente dovrebbero giocarsi i play-off. Allora, premesso che mancano quante partite, perché adesso il 24, eh, mancano tre partite, io ho il calendario qui davanti a me, adesso eh, domenica si gioca in casa con la s eh, a SD FP Sport eh, dovremmo, dovremmo sulla carta eh, vincere questa partita poi nella penultima giornata eh, il cefalù va appunto a paceco eh, ed infine l'ultima partita proprio la partita decisiva perché premesso che magari dico ecco per assurdo ci possa essere eh, un passo falso poi ci giochiamo tutto in casa per il primo posto mentre se noi riusciamo a vincere eh, contro il paceco dovremmo quasi essere eh, sì, sì. Eh, perché come differenza come siamo sì. ricordiamo, ricordiamo che noi all'andata con l'Aguila abbiamo vinto di 9 ecco. eh, quindi, quindi sempre... dovreste, anche se perdete in casa l'ultima dovreste perdere di 8 esatto, ecco, esatto quello è il con meccanismo con i giuridi del caso avremmo buonissime probabilità di chiudere comunque l'anno da primi in classifica non facciamo questi conti perché quando si entra in campo eh... ascolta noi conduttori siamo purtroppo eh, legati a fare questi pronostici questi conti anche perché la gente da casa eh, eh, si incuriosisce vuole sapere eh, ma eh, il Cefalù può arrivare primo quali sono le possibilità certo. cosa succede Con ecco, tutto questo dobbiamo cercare di, di, di certo allora dico agli ascoltatori che ovviamente eh, superati FP Sport e Paceco eh, vinciamo tutte e due le partite E noi andremo in campo contro l'Aquila eh, per vincere a tutti i costi perché al di là di sarebbe tutti, eccezionale, per perché fatto. dobbiamo dare un segnale forte ai playoff che sono tutt'altro campionato e ogni partita sarà una battaglia, eh, cominciare o meglio finire l'anno con una vittoria suonante sarebbe... Eh, allora parliamo, parliamo del, dei playoff perché tanto ormai i playoff ci siamo, non ci sono problemi, sì, quello sì, assolutamente. Quello, ci... <ride> quello già è scontato. Sì. <ride> Dunque, eh, che dovrebbero partire quando? La prima settimana di aprile. Eh, eh, si giocherà di domenica e mercoledì. Saranno op... al meglio le tre gare. Uh -huh. Noi mh, rispetto nel prossimo che siamo primi giocheremo in casa sempre la domenica uh -huh. perché gara 1 è sempre domenica, gara 2 è mercoledì, oggi giovedì quindi fuori casa e l'eventuale bella è sempre la domenica quindi l'appuntamento sarà sempre per la domenica alle 18 fino, dovrebbe speriamo. essere il primo l'uno e il due adesso non mi ricordo la, la, la prima domenica di aprile dovrebbe de... essere il 7 di aprile perché noi abbiamo un attimino una settimana di, di, di pausa dopo la stagione regolare dovrebbe essere il 7, 7 1. De... Non, so, non mi ricordo bene siamo lì bene intanto noi ci auguriamo il primo posto in classifica così giochiamo contro la quinta se non vado errato Giochiamo contro, contro l'ottava dell'altro dell girone l'ottava dell'altro sì. girone non di questo Girona. no dell'altro girone ah non si affrontano le squadre si incrociano, eh. si incrociano i play off tra ecco. Questa per e me nord. è una novità sì, sì. perché io ho guardato sempre i play off sì. che si giocano fra le squadre sì. del e allora... lo dico per onor di cronaca ecco. eh, la serie C regionale è composta da due gironi il girone sì. nord di cui facciamo parte e il girone sud Playoff saranno le prime otto squadre eh, qualificate per appunto i playoff che si incroceranno. Allora Quindi... praticamente voi potete, potreste incontrare solo in finale una squadra del vostro girone a questo punto. No, è, è al secondo turno, in a semifinale secondo... potremmo già <ride> tramite gli occupanti potremmo già Certo, se, se vincono tutte le squadre del vostro girone chiaramente esatto, potreste incontrare Perfetto. Esatto. allora poi comunque poi avremo modo faremo degli speciali su questi... Playoff e approfondiremo bene il tutto. Allora, Totò, io adesso vorrei parlare con te di un discorso molto importante. Noi, nella prima puntata, se tu ti ricordi, abbiamo avuto qua parecchi dirigenti di società e chiacchierando così, eh, parlando con oh, i vari dirigenti, eh, io ho tirato fuori una proposta che poi era una proposta e ho tirato fuori un'idea che era quella di, di fare praticamente eh, un'associazione fra tutte le società per creare un gruppo sportivo forte eh, che ognuno poi mh, giustamente porti acqua al suo mulino però eh, con un intento quello di far decollare finalmente lo sport a Cefalù. Eh, ma eh, mi hai bloccato subito perché mi hai detto eh, già era un'idea che era partita da prima poi si è arenata so che in questi ultimi tempi quest'idea eh, si sta eh, si sta portando avanti perché chi non conosce Totò Marsala. Marsala è uno che quando si mette in testa una cosa la deve portare avanti assolutamente. Ha un carattere di ferro. E allora, ci vuoi parlare un po' di quello che sta succedendo se state facendo qualcosa, se vi siete riuniti così per fare il punto della situazione? Ma guarda, ehm, ci siamo già riuniti eh, diverse associazioni e stiamo lavorando eh, su un progetto eh, ovviamente il progetto eh, primario è quello di eh, fare una una fondazione eh, la quale fondazione eh, praticamente poi lavorerà eh, per lo sport e il turismo della città infatti sarà la fondazione eh, sport e turismo della città di Cefalù eh, sono contento perché mh, già ripeto ci siamo riuniti due volte e diverse associazioni sportive eh, erano presenti eh, abbiamo un po chiarito eh, il tutto E spero la prossima settimana di, speriamo la prossima settimana eh, di andare dal notaio a fare il cosiddetto statuto e poi da là eh, si lavorerà e si lavorerà per eh, ripeto lo sport di cefalù e non solo lo sport di cefalù eh, è una cosa eh, a cui io tengo tantissimo a cui le associazioni che sono intervenute tengono tantissimo e sono contento perché insomma, forse, forse per la prima volta riusciamo a unire eh, e non a disunire eh, come si dice lo sport unisce eh, vediamo, vediamo che succederà la prossima settimana eh, ripeto eh, sono fermamente convinto che è una buona iniziativa eh, poi si vedrà eh, infatti questo potrebbe riguardare anche il discorso che, di cui noi abbiamo parlato prima, se eh, ci fosse questa... Eh, situazione del Palazzetto Tricoli allora eh, l'Unione fa la forza ci sarebbe proprio un, eh, un gruppo di società cefaludesi che potrebbe eh, quantomeno farsi sentire e non la singola società eh, come, come succede fino ad oggi che praticamente eh, chiede il campo deve pagare gli affitti anche se parlavamo poco fa che il Palazzetto Tricoli eh, è ridotto un po', un po' maluccio ultimamente diciamo che ci piove pure dentro Ecco, perfetto. Eh, noi stiamo cercando ancora di metterci in contatto, ma purtroppo il nostro assessore allo sport eh, non è raggiungibile in questo momento. Eh, va bene, tenteremo ancora con il nostro Simone dall'altra parte che eh, a furia di fare il numerino già gli è, gli è venuto anche un crampo al dito. <ride> va bene, comunque dicevo tutto. Allora, eh, queste, eh, avete già praticamente... Eh, buttato anche qualche idea su quella che può essere la linea da seguire, come si gestiranno le varie società sportive, eh, se ci sarà uno, uno, eh, un direttivo formato da un rappresentante. Ecco, mh, Spieghiamo un attimino quali potrebbero essere eh, le modalità del, di questa fondazione, di questo gruppo che si viene a formare ed è un'idea bellissima tra l'altro. Perché... Ma, ma guarda, eh, noi già abbiamo, un... forse abbiamo un po' chiarito eh, ciò che questa fondazione deve fare. Eh, ovviamente ognuno eh, gestirà la sua società come meglio crede, eh, ovviamente ci sarà un consiglio direttivo, ci sarà un comitato scientifico, un revisore dei conti, sarà tutta perfetta spero eh, in tutto ciò che può manifestare eh, questa fondazione. Eh, da che cosa nasce? Nasce dal fatto che, come dici tu, l'unione fa la forza. Eh, ma il bello, ripeto, è che siamo riusciti ad, eh, a riunire eh, sette o otto società. Va bene? Ma li possiamo, possiamo accennare? Mm, a ma quel... guarda, mh, preferisco di no. Ah, eh, <ride> perfetto. no io dico che eh, eravamo presenti società anche minori. Va bene? Qui eh, ovviamente c'è un po' di scetticismo, ma questo è naturale perché purtroppo c'è quello ormai si vive di scetticismo, di invidia, di critiche e di polemiche. Eh, però dopo la seconda serata sono molto più fiducioso perché insomma, abbiamo un po' spiegato il, ciò che può dare. Eh, ciò che, che non può dare una cosa sono certa, noi non puntiamo solamente ad avere anzi a presentare un progetto per avere il palatricoli, noi presenteremo dei progetti per avere eh, altre eh, gestioni altre, eh, che, in cui serviranno a Ad avere un introito e di conseguenza gestire le società sportive perché in fin dei conti mh, nasce eh, dal fatto che eh, non avendo più sponsorizzazioni non avendo più uh, dove attingere dove attingere eh, e quindi trovare i soldi per far, far sport principalmente ai nostri ragazzi, principalmente ai nostri giovani va bene? allora si studia eh, studi abbiamo studiato eh, questa realtà che sicuramente eh, Porterà qualcosa di importante, di utile, sempre per lo sport. Bene, noi adesso eh, diamo per un attimo la linea alla regia, anche perché è arrivato Salvo Cimino, presidente del, eh, del calcio e anche eh, il Salvo Di Giorgio, due salvi, sono venuti a salvarci, due salvi, <ride> ecco perfetto, Salvo Di Giorgio, presidente del volley eh, di cui parleremo fra poco perché sta andando anche meravigliosamente bene, noi abbiamo già parlato di, del Cefalu Calcio, comunque adesso un po' di musica, ci riorganizziamo e ripartiamo come sempre alla grande. Se ne fuori da ciò che lo rende tremendo e stupendo, la canzone rimasta nel vento, le sorprese che fa il firmamento, ed i primi che mangiano tutto, e gli ultimi pagano tutto quel conto. Per il cielo è un po' presto, per l'inferno non c'è posto, per qualcuno è solo buio pesto, a mia volta ti en e ti trovi davanti un vampiro che a mia volta il tuo tutto l'amore che riesco a rubare per me la linea C'è una certa illusione Una faccia che sembra destino Ed un vecchio che torna bambino e traguardi che sono partenze Ed un tramonto che come un mattino Per il cielo è un po' presto Per l'inferno non c'è posto Per qualcuno è solo l'antipasto A La me volta mi lascio un po' stare en faccio un een periode mare, de maan. Iedereen zegt een beetje te hard ben. Ik weet niet ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet die fare ja ke part Che parve vuoi stare, e allora eccoci tornati nuovamente in studio, qua noi il dibattito lo facciamo anche quando, quando c'è la pubblicità perché eh, trattiamo argomenti abbastanza seri e eh, questo come dicevo da quando abbiamo iniziato questo programma non è il solito programma sportivo dove diamo risultati e classifiche ma cerchiamo anche di andare a fondo a quelli che sono i problemi veri eh, dello sport cefaludese e i problemi veri ce ne sono tantissimi intanto io saluto l'amico eh, Salvo Cimino eh, presidente del Cefalù Calcio e l'amico Salvo Di Giorgio presidente del Volley Costa Verde Cefalu. Due Due squadre, buonasera a tutti, apriamo il microfono, no, no non si è sentito, ecco, adesso si sente. Buonasera a tutti. Ecco, perfetto, presidente di due squadre, così come il basket, così come il calcio a 5, che quest'anno veramente stanno portando in alto lo sport cefaludese pensate, campionati di un certo livello, perché già parliamo di una serie... Ecco, parliamo di. No, no, vai, vai, il microfono. Eh, ecco. in maniera, in maniera, in maniera. Presidente, non, non giochiamo col no. microfono. Eh, parliamo di una serie B nazionale di, di volle, parliamo di un campionato di promozione che nel calcio sappiamo quanto costa e quanti sacrifici ci sono. Parliamo eh, del basket eh, di serie eh, C ecco che praticamente già vede del, dei giocatori anche di colore impegnati in questo, in questo campionato dunque parliamo di campionati veramente eh, a certi livelli e lo sport cefaludese quest'anno veramente sta dando delle grosse soddisfazioni meno le stanno dando caro Salvo Cimino e io passo il microfono al nostro Salvo presidente del Cefalù Calcio meno invece le stanno dando le strutture e noi praticamente abbiamo iniziato questa trasmissione dicendo già di pubblico ce n'era pochino al campo Santa Barbara adesso da qualche settimana non c'è nemmeno più la copertura dell'unica tribuna dove eh, quei pochi sportivi e tifosi eh, venivano a vedere la tua squadra e mi sembra che prima di eh, di togliere la copertura va bene che era pericolante ma quantomeno prendere eh, una eh, una predisposizione per far andare eh, il pubblico allo stadio e far vedere la partita tranquillamente. Soprattutto in questo mese di febbraio, che non c'è stato un giorno che non è caduta pioggia, c'è sempre pioggia e vento e molto probabilmente domenica magari ci sarà ancora pioggia e vento e freddo. Queste persone alla ghiaccio praticamente, abbiamo parlato con Totò che questo campo sportivo è veramente ai minimi termini ridotto. Allora, caro Presidente, agli sportivi che vogliono ven venire domenica a vedere la Cefalu Calcio, diciamo di portare un bell'ombrello? Purtroppo, sì, caro Santi, il, <ride> la situazione allo stadio di Cefaludese purtroppo è una situazione davvero peggiore. Mi è venuta un'idea, un potremmo chiedere al Lido, Lido di portare gli ombrelloni, ecco, potremmo fare <ride> questo. Mi dispiace contraddirti, i nostri ombrelloni non sono adatti per la pioggia, vanno bene per il sole. Potremmo modificarli con un po' di fanno dai. Mh, Possiamo improvvisare, ecco. sì. Dunque, diciamo, ecco, ma eh, spiegaci un attimino cosa... Tu sei proprio eh, praticamente dentro, il, eh, sei il presidente della Cefalu Calcio, eh, hai vissuto questo, questa situazione? Sì. dunque l'amministrazione era partita nel mese di agosto-settembre e davvero con uno spirito di iniziativa e convinzione di poter non dico risolvere tutti i problemi dello stadio, comunque di metterci in ottime condizioni per affrontare una stagione calcistica in tranquillità. E purtroppo poi l'avvento del dissesto finanziario e tante altre problematiche che stanno attanagliando il nostro comune hanno distolto la loro attenzione e ci ritroviamo adesso davvero, davvero soli in campo perché il pubblico giustamente, come tu hai sottolineato, gennaio-febbraio in particolare febbraio non è stato, eh, meteorologicamente parlando, favorevole e senza neanche la copertura, con quei pochi posti anche ristretti perché l'agibilità rispetto solamente a 100 posti a sedere e ci ritroviamo senza pubblico e senza nessuno che ci sostiene dal punto di vista morale La squadra comunque sta andando abbastanza bene, e fortunatamente la dirigenza ha saputo costruire una squadra, più che una squadra anche un gruppo, come ho sempre sottolineato, che è molto molto motivata. E siamo a pochissimi passi dal vertice, però come vi consigliava, il qui presente presidente Dottor Marsala e non essere sempre ottimista perché <ride> la fortuna poi ah, gira diciamo Salvo, diciamo eh, che domani potrebbe essere secondo posto potrebbe ecco domani c'è infatti il recupero con il Sant'Agata e sarà davvero un bel incontro peccato che fuori casa perché è davvero da vedere allora, eh, sì a Sant'Agata domani recuperano la partita che non si è potuta giocare in quanto il campo impraticabile sì. Allora, eh, niente, noi l'abbiamo messa sul scherzoso, il fatto degli ombrelloni, ma effettivamente, effettivamente eh, c'è eh, questa impossibilità, se eh, domenica prossima che giocherete in casa, io ho visto il calendario con il Ciappazzi, fra l'altro il Ciappazzi che vi ha fatto un grande favore questa settimana perché ha battuto la Novegea che è seconda in classifica per 3-0, perciò mi raccomando Presidente andiamoci più calmi perché domenica arriva questa squadra che non è l'ultima eh, arrivata dunque eh, bisogna andarci con calma come diceva l'amico Totò veramente d'accordo infatti lo diceva che purtroppo si gioca la palla, la palla è rotonda e gira sempre stiamo, attenti, stare attenti. stiamo attenti a dire i grandi favori che le squadre fanno ah ecco potrebbe <ride> essere tra effettivamente allora noi intanto eh, dalla regia eh, abbiamo ancora cercato di metterci in contatto con quello che potrebbe essere la persona eh, che in questo momento potrebbe rispondere a tutte le nostre domande cioè l'assessore il nostro assessore allo sport Tony Cifaluc che eh, purtroppo non è, è fuori campo in questo momento non sta giocando cioè nel senso che il telefono è fuori campo non, non riusciamo a metterci in contatto con lui e allora adesso diamo la linea alla regia e poi iniziamo anche a parlare con l'amico Salvo di Giorgio e parliamo di volley e allora eccoci tornati nuovamente in studio parliamo adesso di volley con il presidente Salvo di Giorgio del Costa Verde Cefalù, vittoria esterna della squadra cefaludese ieri contro la Irritech Stefanese, eh, i parziali 19-25, 12-25 18-25 e in classifica come dicevamo anche questa società si sta comportando alla grande eh, eh, essendo seconda in classifica in un campionato difficilissimo eh, dove eh, vede l'Akregas Agrigento dominare questo campionato in testa con 53 punti e poi ecco la Costa Verde Cefalu 39 e segue subito dopo la Pallavolo Cutro con eh, 38 punti, e, poi 37 punti abbiamo la eh, Pay Publicity Spezzano di Cosenza e 35 la Golem Software Reggio Calabria. Allora Salvo, eh, veramente eh, un campionato mh, eccezionale quello che state portando avanti, eh, secondo in classifica, playoff quasi certi eh, diciamo secondo me andiamoci piano, andiamoci piano. Beh, eh, andiamo guardando piano. la classifica praticamente settimo posto 31 punti ottavo posto 20 29 diciamo, diciamo che la matematica non c'è ma siamo salvi, ecco. siamo salvi. Ecco, sicuramente <ride> per quest'anno dopo il <ride> sesto anno di campionato di, di serie B2 nazionale eh, anche per quest'anno siamo salvi fermo eh, restando che riusciamo a finire il campionato dico, questo è un dato di fatto certo eh, visto tutte le problematiche che ci sono nel mondo dello sport che non sono per nulla come dire da prendere sotto gamba e, e sono pesanti per tutti in tutti i settori eh, soprattutto anche per lo sport eh, e per, a tutti i livelli sostanzialmente e, Sì, siamo diciamo che in linea con l'obiettivo pur con un organico eh, Dotto all'osso, uh, la cosa positiva è che la scorsa settimana abbiamo fatto esordire due, eh, due ragazzine nostre, cioè del vivaio di, di Cefalù in B2, con tanta emozione e tanta soddisfazione allo, allo, allo, stesso, allo stesso tempo parliamo di eh, una ragazzina del 97 e una del 98 perciò voglio dire è già quanto dire eh, per questo eh, come, come prima squadra anche le altre danno la propria, la propria soddisfazione ricordiamo e mi piace ricordare la squadra maschile che prima in classifica imbattuta in per tutto il campionato e affronterà i playoff come da, da prima e che è importante anche questo per gli scontri diretti a seguire e la femminile è pure seconda in classifica e qualcuno dice ma tutte le squadre vincono tutte le squadre vincono ma sono un grandissimo problema quando si vince sempre e gli amici presidenti possono concordare soltanto con me di questo perché se una vinci e una perdi vabbè fai il campionato e vi diciamo ma quando cominci e continui a vincere sempre Comincia a diventare un grosso problema. Allora eh, invece volevo chiederti: questa eh, squadra eh, che voi avete incontrato sicuramente che eh, ha dato questo grande margine di, di distacco fra eh, voi e l'Acra Ecco Questa sarà una squadra di categoria superiore. Allora è una squadra costruita per vincere il campionato certamente sì, è una squadra con un organico completo di 12 elementi tutti da, da, da sessetto base diciamo sostanzialmente e, e poi ha dimostrato sul campo di essere ben guidata, ben organizzata e, e per questo si trova prima in classifica. Noi la vedremo all'ottava di ritorno qua Cefalù e eh, spero che sia una bella partita dove magari eh, ci possiamo divertire a vedere una partita di un certo livello perché sicuramente eh, l'Agrigento è una squadra che il prossimo anno così com'è ben figurerà con questo organico che ha ben figurerà in un campionato di B1 nazionale a, a un certo livello. Ascolta, allora eh, da questa eh, categoria salirà soltanto la prima e, mh, oppure? No, eh... allora eh, funziona in questo modo, ecco, la, spieghiamo... prima, la prima eh, va direttamente in B1, la seconda e la terza fanno i playoff, seconda e terza, insieme a, alla seconda e terza degli altri gironi. Eh, le, due migliore, le due migliori seconde eviteranno uh, praticamente la prima fase dei playoff. Alla stato attuale siamo la seconda migliore seconda negli ultimi tre gironi nazionali perciò speriamo eh, di mantenere questa lotta eh, di miglior piazzamento come seconda dico materialmente speriamo. Perché se no, ecco. come lo scorso anno ci toccherà fare un turno maggiore di playoff un turno maggiore di trasferte un turno maggiore non voglio nemmeno pensarci eh, <ride> economicamente chissà quanto di verrà a costare di, altra, eh, di altre situazioni perciò diciamo anche il piazzamento nei confronti degli altri gironi è importante allora eh, salvo eh, dunque abbiamo parlato uh, quando... ma sarà dura sarà dura arrivare fino in fondo e cercare di mantenere questa posizione anche perché le squadre calabresi che seguono e come tu vedi sono ben tre eh, sì abbiamo Cutro eh, eh, Spezzano e la Goler sono squadre squadre abbastanza come dire eh, attrezzate. Du attrezzate dure eh, belle belle, dure belle toste da, belle toste da affrontare <ride> anche perché noi dobbiamo andare a pezzano tra l'altro Perfetto A Spezzano e a Reggio Calabria abbiamo fuori. Ah ecco, perfetto ancora, ancora meglio Ancora meglio nel senso eh, negativo Allora, senti Abbiamo parlato poc'anzi con eh, Totò Marsala Quando ancora non, voi non eravate arrivati Oltre che del campo Santa Barbara Di cui abbiamo accennato Con Salvo eh, Cimino Ma mi sarebbe piaciuto che eh, l'assessore Cefalù eh, Fosse stato presente anche telefonicamente Per vedere un po' a che punto siamo Con la situazione del campo sportivo perché francamente eh, te lo chiedo a te eh, in questo momento a che punto siamo, eh? ecco, poi ritorniamo all'altro argomento principale. Al momento l'assessore Tony Cifalù ha come priorità la copertura delle tribune, infatti è in, in contatto con un paio o anche più aziende per quanto riguarda la copertura e i pannelli fotovoltaici in modo da produrre anche un reddito e sostenere la squadra. E per il resto della struttura non, non, non ho al momento informazioni, dunque non posso dirvi nulla. Allora, per la copertura pensi che arriveremo per prima della fine del campionato o, o meno? No, giustamente non ci sono, obiettivamente non ci sono i tempi Tecnici, possiamo solo sperare di trovare la copertura per il prossimo campionato ah, per il prossimo campionato vabbè noi dobbiamo sempre sperare che tutto vada bene e che Dio ce la mandi buona Salvo invece abbiamo parlato con Totò Marsala del problema eh, del Palatricoli perché eh, oggi eh, in questi Scusa, giorni non parliamo di problemi, parliamo di soluzioni eh, eh, aspetta perché poi arriviamo anche eh, problema attuale perché non ha, mh, vorrei, vorrei finire la mia frase cioè in questi giorni abbiamo letto da, eh, sui giornali che praticamente le province scompariranno. Allora, conto, abbiamo affrontato questo discorso, il palazzetto è della provincia, allora a questo punto lui mi spiegava quello che succederà dopo se eh, appunto le province scompariranno, questo palazzetto a chi andrà? Ma io non ho la sfera di cristallo per sapere a chi andrà e a chi non andrà. Io mi auguro e spero e, sono, e farò il possibile perché vada allo sport di una città che si chiama Cefalù, che è un brand riconosciuto... Uh, abbastanza da tutti in Sicilia, in Italia, all'estero e via dicendo. E ce lo auguriamo da sportivi e ce lo auguriamo da cefaludesi, una cosa di questo genere. E penso che sia nella normale, naturale eh, delle cose e degli eventi che questo avvenga e che avvenga nel più presto possibile poi se sia di competenza della provincia, del comune, della regione e dicono sta a me, a noi eh, entrare in questo tipo di situazione, ma quello che conta è il risultato, il risultato finale per le realtà sportive che questa città ha saputo dare nel tempo e continua a dare oggi e speriamo anche per il futuro, di cui questa struttura è un perno essenziale e fondamentale. Allora Toto, eh, poco fa parlavamo di questo, eh, ma se, non, se questo palazzetto dovesse andare come dicevi tu, ecco vogliamo riprendere questo discorso perché è molto importante. Ah, eh, no, no, parla su questo qua lo lasciamo a salvo quello. Dovesse andare come dicevi tu, ecco vogliamo riprendere quel discorso che abbiamo iniziato prima, le nostre squadre, perché parliamo di nostre squadre, perché in quel palazzetto ci gioca il volle si gioca a calcio a cinque, ci saranno altre società cefaludesi che giocheranno in quel, in quel palazzetto. ecco come, come affronteranno il prossimo campionato squadre di livello del Corsa Verde Volley? Perché praticamente, signori miei, stiamo parlando di Serie B2 femminile, stiamo parlando di una società che porta il nome di Cefalù anche fuori dalla nostra Sicilia, ecco ma guarda parliamo della serie B volley parliamo anche del Real Calcio parliamo anche della che fa eh, ragazzi che amatorialmente fanno un Luispe. campionato Luispe che non bisogna assolutamente mettere da parte allora io ti dico una cosa eh, noi stiamo creando un movimento il quale movimento eh, si è prefissato di lavorare per lo sport e non solo per lo sport eh, ma tu credi che in Italia c'è solo Grillo che sa fare la rivoluzione? Io penso proprio di no. Vabbè, lui l'ha fatta e l'ha fatta anche, anche, anche fino a questo momento anche bene. Attenzione, Poi ha do... avuto delle risposte no, no, no, Io non do elogio di ciò che fanno gli altri ma tutti siamo capaci pur di portare avanti un'iniziativa che si chiama Sport va bene, per i nostri giovani, per i nostri figli per le nostre scuole qualunque tipo di Non voglio dire rivoluzione, insomma, in certo senso, ma voglio dire che eh, queste società sportive che a Cefalù lavorano da tanto tempo, eh, questi dirigenti, questi presidenti che si sono prodigati nel tempo, eh, levando tempo al proprio lavoro, bene, eh, non bisogna assolutamente eh, metterli da parte. Almeno, io, guarda, io ti dico una cosa. Io, Mm, non mi fermo, come dico sempre non mi ferma niente e nessuno eh, ripeto, stiamo creando una bella, chiamiamola bella Realta. associazionismo, va bene eh, spero, eh, speriamo di presentarlo la prossima settimana e certamente non lo stiamo facendo perché uh, abbiamo deciso di riunirci e andarci a mangiare una pizza abbiamo deciso di fare ciò perché è importante, lo dico da sempre lo continuerò a dire che le istituzioni cefaludese provinciali, regionali nazionale lasciamo stare, va bene, si interessino di una materia che si chiama sport dove solo a c'è un movimento fra tifosi che seguono i giovani di 3.000 persone e dico ogni volta questo non viene considerato e questo mi fa male. Ora continueremo a parlare di questo, di questo discorso perché è molto importante e, e soprattutto nel momento in cui ti ho detto la prossima settimana che si eh, mh, formerà eh, questo gruppo di persone e noi saremo ben lieti, quando, qua, eh, quando vuoi, di ospitare proprio e di annunciare ufficialmente eh, questo, questa, questa, questo gruppo che si, sta, si andrà a formare e così avremo modo di sentire anche tutti gli altri e l'opinione anche degli altri. Questa eh, per far sì che eh, si sappia che come hai detto tu è un'associazione di associazioni eh, dove ognuno ha libertà di dire la sua e di agire di conseguenza assolutamente sì bene allora linea alla regia E allora eccoci tornati nuovamente in studio dove, eh, ripeto, noi eh, durante la pausa continuiamo le nostre discussioni, chiaramente eh, non è come eh, caro Salvo quando siamo in diretta, ma eh, continuiamo a parlare degli argomenti che ci interessano molto da vicino. Abbiamo dalla regia Simone, mi ha detto che rinunciamo alla possibilità di avere oggi l'assessore Tornicevalu, l'assessore allo sport eh, qui all'interno diretta telefonica, bene io volevo eh, ringraziare i nostri sponsor che sono Mondo Moto, accessori auto e moto in via Roma 127, ancora Globat Viaggi via Portosalvo 54 e Betty Sisili scommesse online mh, via Maestro Pintorno, eh, tutti a Cefalù. Bene, una discussione interessante, una discussione importante anche perché eh, giusto è che si prendano dei provvedimenti perché siamo in eh, problemi economici con l'abolizione delle province eccetera eccetera, però questo poi comporta anche ad altri problemi di cui noi oggi stiamo parlando, ad esempio di una struttura che si trova sul territorio di Cefalù che però non appartiene a, a Cefalù ma che è di proprietà della provincia e, e noi praticamente Stavamo appunto parlando eh, di cosa potrebbe succedere una volta che scompare la provincia e come eh, si, mh, si sfrutterebbe questa struttura e, e chiaramente eh, sarebbe stato bello sentire anche la parola dell'assessore per vedere un attimino quali sono eh, le prospettive di questa struttura ma non soltanto di questa ma anche eh, caro eh, adesso voglio ritornare di nuovo a Salvo Cimino per un attimo eh, tu parlavi che si sta risolvendo il problema eh, della, eh, del della copertura l'anno prossimo, non per quest'anno, quest'anno se si piove alla ghiaccio e eh, al freddo, eh, però... Per settembre speriamo che possa riprendere il campionato con una copertura, ma non si fa uno stadio solo con la copertura, il, il terreno è quasi inagibile, noi abbiamo visto che quando è nato questo, eh, questo stadio era un gioiello, nel 90 praticamente campo in erba, tribune e tribuna stampa, adesso è tutto, eh, tutto mh, ridotto ai minimi termini. E allora, caro Salvo... Mh, Sogniamo un attimino, facciamo un sogno. Mettiamo caso che la, la tua squadra riesca a salire di categoria. Come e, si fa? Guarda, riprendo un pochettino il discorso che diceva anche Salvo Di Giorgio. Effettivamente vincere non è tanto positivo a lungo andare perché le pretese dei tifosi o comunque del paese aumentano. E a questo punto salire di categoria richiede anche un campo davvero... In grado di poter ospitare delle squadre di alto livello, sto parlando poi di eccellenza, di un campionato di eccellenza Eccolo. dove tutte giocano su un campo in erba, un campo naturale, ma ormai va di moda il campo in erba per questioni anche diciamo di affidabilità. Beh, io ti dico, eh, ricordo, ricordo anni fa, molti anni fa, quando il campo ancora era eh, certe in certe condizioni. Il triangolare con il Feyenoord, il Bayern oppure le squadre che andavano a giocare a Palermo come la Reggiana si fermavano a Cefalù, eh, lavoravano gli alberghi e facevano il, il pre-ritiro qui nella nostra città eh, insomma, eh, in questo momento proprio noi non possiamo ospitare nemmeno gli allievi del Palermo Guarda, e per quanto riguarda il campo in erba noi abbiamo sul nostro sito che è www.cefalucalcio.it una fotografia dei primi anni 90 quando è stato appena inaugurato il campo che lo ritrae nel suo massimo splendore E ieri sera parlavamo in una, riunione, in una scena a riunione con il presidente del basket Toto Sala e il presidente della chiesa volley Salvo di Giorgi che il, anche lo sport può essere un volano per il turismo e dunque per l'economia cefaludese soprattutto nel nostro caso che sono quasi tutti i sport che, vengono, che si svolgono nel periodo invernale quando siamo in bassa stagione dunque dovrebbe, dovrebbe, dovremmo proprio valorizzare questa, questa attività ma basta pensare una cosa caro Totò anche perché parliamo adesso di basket il Barcellona nelle sue due partite che è venuto qua allora ecco il Verona è rimasto è in ritiro qui due o tre giorni un albergo ha, ha ospitato 40 persone 40 persone, non è niente. È una briciola eh, di, di pane, però è sempre una briciola. Ecco, tu poi metti quattro società che giocano a certi livelli. E ecco, ogni settimana gente che arriva a Cefalù che conosce Cefalù e che eh, praticamente si innamora anche di Cefalù e che programma le sue vacanze a Cefalù. Santi, permettimi di confermarti: questa tua teoria. E domenica a pranzo, io sono a trovare un mio collega ristoratore e aveva solamente un paio di tavoli liberi perché tutti i restanti erano impegnati dai tifosi del da Barcellona che erano venuti ad assistere alla partita del al basket e non dimentichiamo che c'erano ehm, vabbè, 3.000 persone ma di cui 1.500, 1.800 erano tutta gente che veniva da fuori e che ha portato anche un po' di economia ecco, eh, volevo intervenire Salvo, puoi intervenire anche qua a questo microfono, parlo con l'altro Salvo di Gio qua tutti Totò. totosi, Salvo, Salvo, uno, Salvo due, Salvo Tre. Salvo no, 3 poi lasciare acceso il microfono perché così facciamo interveniamo un attimino eh, di conseguenza dicevi Salvo niente cioè è normale, è naturale pensare per gli addetti ai lavori che eh, sport e turismo siano collegati perché è normale che chi viene a guardare una partita qualsiasi tipo di sport sia a Cefalù, in una bella giornata si faccia la sua passeggiatina eh, sul corso in giro, prima della partita o dopo la partita e Prende il gelatino, è un, è il un fatto normale eh, per eh, un paese, una città eh, che ha vocazione turistica poi specialmente per gente che viene eh, per squadre che vengono da fuori eh, o dalla Calabria o dall'altra parte della Sicilia dove eh, per l'importanza della partita o per tanti motivi magari eh, per notte a Cefalù esatto. o in un B&B o in un albergo o in una struttura eh, dico, che può permettersi, dico materialmente è come è normale che dopo la partita si fermi a cena, perché noi lo facciamo quando andiamo in trasferta, perciò diciamo è nella normalità di queste cose. Ma la cosa più importante, sai qual è Salvo? Che questi campionati si svolgono nel periodo in cui c'è Falù, il turismo è zero, l'economia è zero. Allora si potrebbe sfruttare proprio quel periodo che va da ottobre ad aprile, ogni settimana praticamente ci sarebbe a Cefalù movimento fra il sabato e la domenica Ma certo, perché certo non è c'è sì, il problema di ricettività perché praticamente per è un periodo morto Ma difatti salvo a parte i classici diciamo categorie di turismo che conosciamo, quello balneare, quello culturale C'è anche il, il turismo sportivo che è di, di, di ottimo livello, che è gente che si muove per eh, passione e non, non, non, non conta i soldi in tasca per risparmiare, li spende tranquillamente quando esce. Ma poi anche perché eh, si possono fare dei pacchetti, le agenzie possono lavorare, anche le agenzie che organizzano questi, eh, questi pacchetti, cioè c'è un movimento non indifferente, allora eh, caro Totò, cari amici io vi auguro che questa situazione di creare un gruppo sportivo forte Che possa dare alla nostra città eh, visibilità ma anche economia perché a questo punto sarebbe anche un discorso economico che subentra a, a certi livelli e allora eh, ritornando al campo sportivo eh, allora, ci, sono, ci sono, ci sono dei, già dei progetti perché noi vediamo allora basta guardare gli spogliatoi cioè io, io vedo ci sono delle casette messe lì ecco Noi come cefalucalcio con tutta la dirigenza, ci stiamo anche muovendo per eh, procacciare dei preventivi per quanto riguarda la, la realizzazione del campo in erba e tutto diciamo, quello che eh, riguarda l'interno del campo. E questi poi li presenteremo, li, ne discuteremo con l'assessore e sicuramente anche col sindaco sperando di trovare una soluzione. Eh, o da parte dell'amministrazione o da eventualmente da qualche fondo perduto, finanziamento a lungo termine o da eventuali grossi sponsor che non sono comunque alla nostra portata in questo momento. Ma l'ultima cosa per quanto riguarda il campo eh, di Santa Barbara, perché ce ne sarebbero tantissime cose da dire, per quanto riguarda invece l'agibilità, delle tribune perché noi per ora sappiamo che ci sono appena 100 posti agib... c'è l'agibilità per 100-120 posti non so quanti siano ecco eh, ma che prospettive ci sono per il futuro perché il problema non è soltanto il manto erboso ma se tu hai un bel campo e magari la Lega decide di fare una partita eh, praticamente fra due squadre che hanno il campo squalificato li manda a Cefalù I tifosi della squadra avversaria non possono seguire la propria squadra perché non c'è la disponibilità di andare a vedere la partita. Sì, pienamente d'accordo. Effettivamente si era anche già parlato fine dicembre, primo di gennaio, con un. Diciamo uno dei pionieri del, dello sport Cefalù che era il signor Mauro Lombardo che portò allora il Milan Club Camp, campus, este, eh. campus, perfetto e avevo, lo avevo sollecitato per riproporlo quest'estate ma giustamente quando mi ha aperto gli occhi dici ma il campo è così, il tribune è così, salvo, e io non voglio fare cattiva figura, tu altrettanto, ma, posticipiamo a tempi migliori. E allora non si, questa agibilità per quanto riguarda le tribune ancora è ferma? Si spera in quest'estate che il Comune metta mano a fare dei lavori per riportare l'agibilità ai posti. Ma cosa manca per avere l'agibilità? E ci sono un po' di lavori di manutenzione da fare. Come? Scusami? <ride> manca tutto. <ride> Ho capito, perfetto. Va bene, allora eh, tutto noi adesso eh, vogliamo un attimino concludere questa nostra eh, bella discussione di oggi eh, andando a fare un po' il riassunto di tutto quello che eh, si, vo si vorrebbe e non c'è a Cefalù. Ecco, ti do la possibilità di chiudere a tutti voi una, un intervento ciascuno, così, tanto direttore sportivo. Eh, prima di tutto eh, questa squadra secondo te ha le potenzialità per fare il salto di categoria? E posso essere scaramanti o devo essere chiaro? Per, no, no, no, no, no assolutamente chiaro perché no, eh, assolutamente. non dobbiamo illudere nessuno, assolutamente. ma dobbiamo dire in realtà, assolutamente. la realtà. La realtà qual è del... Ecco, interviene. <ride> non mi vuole la parola per non essere... No, vabbè, ormai ci siamo, vediamo. Ecco. Ormai, ormai che ci siamo, siamo siamo lì vediamo diciamo siamo a livello di, per poter competere con gli altri siamo a livello almeno con altre tre squadre che, che puntano al salto di qualità anche perché come abbiamo parlato si va ad incontrare le altre squadre le esatto. avete visionate le altre le squadre? le abbiamo visionate in Coppa Sicilia dall'altro ci sono prima e seconda Porto Empedocle e Ragusa che no, se... parliamo dell'ottava che andrete, dovreste Sì, è una è la Virtus Augusta l'ottava. Eh, ora, onestamente, non per essere. Eh, vabbè, facciamo fra settima e ottava. Dai, ecco. Chi sono le due squadre che potrebbero essere. Potrebbe essere la vostra avversaria al primo turno. Allora, sicuramente al primo turno, se noi manteniamo la prima posizione, sarà la Virtus Augusta. Squadra quindi... Ehm, che già conosci? Conosciamo, conosciamo. Dall'altro lato è diverso da noi. Da noi è pieno di stranieri, quindi il livello è molto più alto. Dall'altro lato invece fanno le squadre con i giovani locali e taluni sono, talune sono buone con quello che hanno dentro altre fanno i campionati per onor di, di firma come si vuol dire però sicuramente tutte le squadre c'è tutto il cuore e quando c'è il cuore e allora, diciamo eh, caro Vincenzo che eh, si prevede una finale playoff fra due squadre del, di questo girone eh, probabilmente sì speriamo per... anzi di sì a questo punto <ride> no, anzi, diciamo che di sì. in linea di massima eh, sì, abbiamo capito sì, sì. che la forza di questo girone sì. è molto più alta rispetto a questo uh... lato sì. certo, perfetto certo. totò allora che vuoi sapere No, io non voglio no, sapere nulla. <ride> no, Volevo aggiungere che anche se eh, la prima fase dei playoff eh, fra le due finaliste eh, abbiamo un'altra possibilità, anzi si ha un'altra possibilità, chi perde può affrontare una della eh, regione Calabria e quindi fare un'ulteriore finale per andare in C, in C nazionale. Ma guarda, l'obiettivo della mia società è, eh, rimane quello di crescere in questi quattro anni siamo cresciuti giorno dopo giorno abbiamo dei ragazzi eccezionali che scendono in campo ogni giorno col cuore e col cuore abbiamo vinto tante partite siamo cresciuti indubbiamente tecnicamente è cresciuto anche il pubblico che è un grande supporter della nostra squadra senza il quale veramente molte partite forse non le avremmo vinte Bene. E abbiamo una dirigenza che sta crescendo perché oggi gestire un campionato federale purtroppo è diventato problematico perché ci sono dei costi e delle regole specie che parlo del basket assurde e se sbagli paghi e paghi anche con l'esclusione del campionato il settore giovanile cresce pure vorrei far crescere insieme alle altre associazioni anche la città sportivamente E perché ripeto sport non è solo sport giocato è anche sociale ed è molto importante e ci batteremo per questo e lavoreremo per questo e senza creare problemi a nessuno ma spero che nessuno ce ne crei bene tu hai parlato di sport e spettacolo eh, tal proposito voglio ricordare che domani mercoledì abbiamo la nostra, il nostro appuntamento con eh, CRM Epitalent eh, avremo degli ospiti dei ragazzi che ancora una volta si esibiranno qui in studio eh, anche perché eh, tu sai che eh, la mia organizzazione è dovuta eh, siamo in esilio da qualche anno insomma adesso abbiamo trovato veramente una grande piazza e questo è mortificante eh, abbiamo una grande piazza che è quella di Castelbuono dove da quattro eh, anni eh, riusciamo a riempire Piazza Castello eh, nella finale del nostro festival che facciamo già da quattro anni a Castelbuono eh, è, è, ed è un festival che è arrivato anche a livello nazionale perché abbiamo eh, già Ha avuto eh, gemellaggi con il cast. Castrocaro Terme e con il Cantagiro fra l'altro adesso è una notizia che ti do io a te, quest'anno abbiamo portato un ragazzo a vincere a Fiuggi in finale il premio Strasicuri adesso è, è praticamente eh, testimone nazionale della Strasicuria e si esibirà in varie città italiane fra i quali il 19 marzo sarà al Teatro Ghione di Roma dunque questo perché i nostri giovani crescono e anche noi cerchiamo di avere il vivaio ma di portare sempre più in alto questi ragazzi anche perché anche loro fanno para que sacrifício E di oggi mh, purtroppo non può più essere accettato la mediocrità. Bisogna lavorare con gente competente che possano portare avanti delle iniziative che siano importanti per la nostra città. Eh, guarda, io, nella nostra riunione è venuto pure un ragazzo che organizza un, una manifestazione di cavalli eh, ed era un pochettino mh, giù di morale perché non riesce a trovare quegli sponsor che gli permettono di fare questa bella, questa bella manifestazione. Io allo stand mh, delle Marche a Milano con una manifestazione di cavalli l'ho ascoltata, ne ho preso atto in tre giorni hanno portato 120.000 persone perché alla base c'è un'organizzazione, la quale organizzazione sono le istituzioni che aiutano proprio queste manifestazioni e purtroppo qui non avviene e io non mi nascondo dietro alla crisi, non mi nascondo dietro al fatto che non ci sono soldi non mi nascondo, anzi bisogna lavorare e trovare delle soluzioni per portare avanti queste iniziative per rilanciare questa città che è veramente in eh, uno stato pietoso allora salvo, salvo di Giorgio dunque io intanto mi hai fatto una sorpresa perché non ti aspettavo oggi qua eh, eh, eh, sono venuto eh, per direttamente. perfetto salvo allora anche per te una conclusione diciamo tiriamo un po' le somme di quello di cui abbiamo parlato e soprattutto eh, speriamo, speriamo bene insomma, ecco, di, di avere questo, eh, questa, debiti, questa squadra di volley con in... i debiti riti scaramantici <ride> speriamo bene eh... Cioè, eh, non ci nascondiamo, cioè, la, la squadra all'inizio è stata allestita per, uh, per un obiettivo ben determinato e il primo posto è impossibile perché è impossibile, miriamo naturalmente ai play-off come lo scorso anno perché nella fase di programmazione è questo con tutte ripeto le difficoltà del caso tecniche, economiche, logistiche eh, tutto di più eh, più ti ci mette è eh, meglio è da questo punto di Ma tra eh, l'altro voglio dirvi a voi eh, responsabili della società, visto che qui sicuramente anche voi forse farete i play-off, eh, ecco. Eh, questo dovrebbe essere un momento importante, anche attraverso la radio, eh, di far vivere eh, i playoff ai nostri, ai nostri tifosi Certamente sì, eh, ma proprio per la difficoltà dei campionati, cioè anche delle formule, se tu pensi che su 14 squadre e 4 che retrocedono, sol, una sale soltanto, e due sole fanno i playoff, cioè arrivi quarto e fai uno splendido campionato, è come e eh, arrivi decimo è la stessa identica cosa, Da, da noi a sostenere la tesi del, del presidente da, su 24 squadre ne sale una sola noi abbiamo fatto dalla prima giornata all'ultima presumibilmente da primi, non vale niente non vale nulla sì, no, sì. purtroppo le ma formule è, sono queste ma scusami è anche, che, scusami, è, salvo, è anche fatto, la stessa cosa che diceva eh, l'altro giorno qui il dirigente del Barcellona perché Barcellona quest'anno non c'è retrocessione non, non vanno eh, la prima non sale ma deve fare i playoff come tutti gli altri, magari fai un campionato di vertice poi ti capitano due partite storte e, e, e sei a casa lo stesso. <ride> Incredibile. Diciamo che è difficile è difficile perché le squadre meno male di testa sono tutte attrezzate è difficile perché hai trasferte difficili eh, le squadre calabresi sono toste da sempre sostanzialmente eh, e devi, devi lottare, o sei bravo in campo o non riesci a raggiungere eh, il risultato, nessuno ti regala nulla perché nessuno ti regala nulla e credetemi in campo nessuno ti regala nulla da questo punto di vista perciò te lo devi semplicemente conquistare E stiamo andando bene anche con, gli altri, con le altre prime squadre e speriamo di raggiungere gli obiettivi e di rilanciare i eh, più giovani possibili eh, nelle prime squadre che questo aiuta eh, dal punto di vista economico a sopperire altre, altre mancanze eh, a livello proprio di supporter e di sponsor sostanzialmente e speriamo bene per le strutture dico <ride> mi fermo qui eh, speriamo bene bene perché sono un elemento sostanziale, i grandi club, le grandi eh, organizzazioni sono, for, si formano soprattutto se hanno strutture, e eh, non voglio fare paragoni eccellenti tipo GUE uh, uh, qui... o altri no, tipi no, di situazioni, no, no, no, no. ma l'esempio eh, proprio riportato in proporzione alle nostre realtà è quello, cioè abbiamo tanto da imparare dagli altri da sempre, a e io non quello del Quello del Catania, quello del Catania. E mi sta benissimo. Guarda. eccezionalmente ma dico se siamo oh, <ride> intelligenti, se siamo intelligenti e bravi da saperci gestire e gestire sicuramente con un brand che abbiamo la fortuna di avere tutti sulle spalle o davanti, eh, su, che è quello città di Cefalù, abbiamo un vantaggio in più rispetto ad altri. Io lo vedo nel Nostro, nel nostro sport dove siamo la prima realtà a livello provinciale e non è poco e viene Beh, anche certo. gente da Palermo da fuori a vedersi le partite per chi è eh, diciamo appassionato di volley in questo tipo eh, di situazione perché? Perché puoi vedere un, un livello superiore che in provincia non vedi eh, che non vedi esatto. in provincia di Trapani che non vedi in provincia di Palermo lo puoi vedere soltanto a Cefalù Tutti ci riempiamo la bocca di questo discorso <ride> che stiamo di cefalù, però poi la sostanza, consentimelo con uno spirito, un pizzico di ironia, eh, si vede poco non ce n'è sostanza ecco, detto in siciliano. io fra l'altro volevo eh, adesso passo a salvo a salvo Cimino fra l'altro parlando di sport di... quest'anno eh, anche la Sicilia sta andando bene a parte il Palermo poverino che mannaggia Zamparini ce l'ho un po' disastrato questo Palermo però ieri sera ho assistito a una partita di un'altra squadra siciliana come il Trapani che va a vincere a Lecce questo per eh, fortificare quello che ha detto Toto Marsala cioè il Trapani ha vinto a Lecce c'è contro una squadra che di categoria superiore perché ha mantenuto l'intelaiatura di una squadra di serie B dal portiere Benassi all'attaccante eh, Jeddah eh, eccetera eccetera e praticamente il Trapani con la sua umiltà con il suo gioco con la sua è andato a vincere e adesso è il primo in classifica praticamente il Trapani comanda la classifica rispetto di una squadra che aveva doveva ammazzare il campionato salvo Ecco, mentre è arrivato il nostro editore, eh, <ride> Angelo Arduino. Eh, dunque, salvo. Dimmi, Santi. Concludiamo qua questa puntata bellissima, devo dire. Guarda, è superfluo dire che anche il calcio come basket e pallavolo, si trova tra i primi in classifica e deve affrontare una situazione abbastanza impegnativa. Io volevo invece tornare un po' sul discorso di prima, che scherzando tu hai sottolineato che siamo tre salvatori che si trovano in questo studio <ride> ma guarda che e, e, dobbiamo riflettere tre e, salvatori è un santo probabilmente e <ride> noi saremo davvero i salvatori del comune di Cefalù ma non a livello amministrativo noi eh, ci ritroviamo l'incarico, il ruolo di distrarre e consolare i cittadini cefaludesi in questo caso gli sportivi dalle problematiche tragliate in questo momento al comune ma anche a livello nazionale perché tutti sappiamo la situazione politica Hey, salvo Massara, salvo i Giorgi, salvo Cimino stanno facendo davvero un'opera per il bene del... sicuramente del non popolo. ci saranno Santi sì, sì. Di, no, di Santi ce n'è uno e basta ci sono io già come Santi <ride> e dunque di conseguenza abbiamo fatto 13 allora Salvo intanto chiudiamo adesso la nostra, il nostro appuntamento poi con l'ultimo intervento di Totò eh, io mi auguro eh, semplicemente che questo campionato che domani si vada a vincere a Sant'Agata e possiamo finalmente eh, prendere questo benedetto secondo posto poi sì. dopodiché finire il campionato comunque vado è stato un successo e dalla prossima stagione iniziare comunque con delle strutture che eh, quantomeno cominciano ad adeguarsi a quello che è il valore dello sport cefalotese totò guarda eh, salvo ha detto no cimino Salve, sì, se non ci confondiamo. Sì, salve. ha detto una cosa mh, bella eh, siamo i salvatori come lo sono tutte le altre associazioni anche chi fa sport minore Bene. e bisogna dare veramente un premio a tutte queste associazioni, a tutte le associazioni eh, dalla, dalla più piccola alla più grande che riesce veramente a trasmettere mh, lo sport mh, come fonte di vita per la crescita a me è servito tanto eh, per quanto riguarda la mia squadra volevo dire questo noi affrontiamo i playoff oggi, eh, oggi siamo primi eh, quando si fanno i campionati vedi Aquila e vedi Mazzara che per loro oggi è un campionato disastroso perché sono secondi e terzi e hanno fatto uno squadrone per vincere il campionato noi invece abbiamo fatto una squadra per affrontare il campionato ci ritroviamo primi eh, e questo devo dire grazie ai miei giocatori tutti e affronteremo i playoff con la ferma convinzione che io non scendo in campo certamente per perdere e anche se arriviamo secondi, la, la regular season o oh, oh, prime quello che io, la mia società, gioca per vincere il campionato e gioca per fare un salto di qualità, ovviamente sempre con i piedi per terra ma una cosa bella, una bella notizia l'ho avuto oggi perché eh, come tu hai detto prima a me non mi ferma niente nessuno io da, da un mese vado dietro alla federazione perché volevo fare la rivista ufficiale del basket siciliano come organo riconosciuto dalla federazione regionale martedì prossimo mi incontro col presidente, la cosa è quasi fatta e se questa va in porto significa che veramente noi cominciamo eh, ad avere un potere mediatico un potere sportivo eh, senza precedenti Bene, allora adesso noi dovremmo concludere qua questo nostro appuntamento di oggi. Io eh, voglio ringraziare il direttore sportivo della Zanella Basket, l'amico Vincenzo, grazie del tuo, della tua presenza del tuo intervento qui nei nostri studi di CRM Happy Radio. E un saluto a Vincenzo. Dunque. Un saluto a voi e grazie per, per lo spazio ovviamente. Poi salvo. Battuta finale, veloce sì, veloce, un ringraziamento. Non parlo più della mia squadra, ma voglio ringraziare la Radio CRM che ci segue, che segue tutti gli sport e che la porta a casa di tutti i cittadini. Bene, grazie a salvo, un altro salvo. Ecco, da un salvo all'altro, oggi proprio sembra che l'abbiamo scelto. Arrivederci a tutti, alla prossima e che benvengano questi programmi sportivi che mh, davvero ci fanno ancora allargare di più il nostro, uh, come dire, far sapere le nostre, le nostre problematiche, le nostre esigenze e i nostri successi. Intanto eh, Totò, stiamo guardando anche perché il nostro editore Arduino è andato a inserire delle immagini della partita di basket. Dovrebbe essere quella di domenica, se non vado errato. No, questa è una, una del. Ah, quella col Trapani. Ecco perché non me l'ha scritto in alto. Non, non leggevo quale partita era. Ma vabbè, con un esperto come Totò qui in studio, sicuramente eh, aveva individuato. Ecco, questa era stata. Eh... Sì, eh, se lo, lo dici al microfono forse è stata una partita dura, difficile poi alla fine insomma, gli abbiamo dato quasi 20 punti se non erro, 20, 20 punti eh, perché vedi la mia squadra la nostra squadra riesce ad avere eh, una forza quella che se in quel momento un giocatore gioca male fortunatamente qualche altro gioca bene eh, e questo praticamente ci dà la forza e la costanza nelle nostre vittorie Bene, allora siamo proprio in chiusura, io volevo ricordare che l'Ambrosiana Calcio eh, nell'ultima sua partita in casa è stata sconfitta eh, per 3 a 2 dal Real Casale e dunque ringrazio i nostri sponsor ringrazio i nostri amici che oggi sono intervenuti qui per questo appuntamento con CRM Linea Sport vi ricordo che potete seguire la replica del programma ogni mercoledì mattina e dunque un saluto a tutti un ringraziamento all'amico Simone dalla regia e a risentirci arrivederci alla prossima puntata grazie